Mediernas antagligen effektivaste metod för att bekämpa nationalism är inte att ljuga rakt ut. Sådant avslöjas nämligen betydligt lättare än om det bara förvränger sanningen. Detta avsnitt av Radio Folkbilden granskar förvrängningen av vår syn på uttrycken och principen om den starkes rätt och det mest lämpades överlevnad. Men först några strandhugg från ett land som en gång kallades Sverige, men som numera kallas Absurdistan. Främlingen Jason Michael Bosak Robinson DKT, som nasar skivor under namnet Timbuktu, offentliggör nu sitt medlemskap i Socialdemokraterna. Partiet välkomnar honom, trots att han för inte så länge sedan förevigades av en fotograf med en ansenlig mängd kokain uppkört i näsan. Detta får väl betraktas som en glad nyhet. Socialdemokraterna är nu så desperata efter medlemmar att de tar in vilka knarkare som helst. Kanske får vi se en framtida socialdemokratisk statsminister eller justitieminister smittar ner till plattan under riksdagsdebatterna för att köpa sig en hårsmacka. Eller varför inte rationalisera hela rasket och helt enkelt slå ihop riksdagen och plattan? När allt kommer omkring skiljer sig väl inte riksdagspolitik och knarklagning så fasligt mycket åt. Det är två kanske rent över två sidor av samma mynt. Bättre sent än aldrig ställs nu Fredrik Reinfeldts pappa Bruno Reinfeldt inför rätta för att fylla i. Det var i oktober förra året som vittnen rinner till polisen efter att ha sett en person bil, som åkte runt, runt, runt på parkeringen i Täby centrum med uppenbara svårigheter att hitta ut från parkeringen. Färden ska enligt vittnen ha varit väldigt skakig och det visade sig att det var den moderata kommunpolitiken och nämndemannen attunda tingsrätt Bruno Reinfeldt som körde. Bruno är som bekant inte familjen Reinfeldts enda svarta får. Förutom hans son Fredrik är hans svärdotter Filippa yrkespolitiker i Stockholms landsting. Tackar lov har nu Bruno Reinfeldt med svansen mellan benen avgått från sina politiska uppdrag. Men radiofolkbildaren menar givetvis att de andra svarta fåren Filippa och Fredrik Reinfeldt omedelbart borde göra detsamma. Den så kallade arbetarrörelsen har fått ytterligare något att vara stolta över. Riksdagsledamoten Janne-Manuel Johansson som blev kändis genom en docusåpa och därefter riksdagsledamot försökte nyligen hyra ut sin villa i Visby för hissnande 140 000 kronor i månaden på sajten Blocket under sitt alter ego den fifflande åckraren Janne Johansson. I efterhand har Janne-Manuel erkänt att hyra ut villan i falskt namn bara var ett pinsamt försök att dölja sin riktiga identitet. John Emanuel driver även ett antal behandlingshem för ungdomar med social problematik. Då vore det väl en bra idé att han slår en signal till partikamraten Timbaktou. Där har vi en kille som verkligen hör hemma på ett behandlingshem. Och som om det inte vore nog med Visby Villan, så försökte John Emanuel även hyra ut sin skattemedelfinansierade lägenhet i Stockholm för 35 000 kronor i månaden. Alltså en lägenhet vars ursprungliga hyra svenska skattebetalare betalar på grund av att John Emanuel är riksdagsledamot. Den inte så ringa mellanskillnaden skulle och alltså gå rakt ner i Jönne Manuels ficka. Jönne Manuel skriver på sin blogg att han trodde att någon rik diplomat skulle nappa på erbjudandet och att han är duktig på okonventionella lösningar. Ja du Jönne hela du är en okonventionell lösning. En jättenolla som var med i en docusåpa blev riksdagsledamot för att sedan utnyttja detta för att tjäna grova pengar på diverse tveksamma affärer. Men var som sagt brott inte lönar sig? Att Malmöpolisen använde namnen Neger Nigerson och Oscar Neger under en internutbildning fick många politiskt korrekta tokstoller att chippa efter andan. På tidningarna blev man hysteriska och chefsåklagare Jürgen Lindberg beslutade sig för att inleda en förundersökning om hets mot folkgrupp. Lyckligtvis är inte alla lika finkänsliga. På Nyheterna för svenskar i Finland tyckte man det till och med var lite småroligt. Här följer ett utdrag i nyhetssändningen den 10 februari. Som instruktören på en stor bildskärm visade namn som skulle användas i övningen. Bland namnen fanns Berta Bengtsson, Anders Andersson men också Negar Niggarsson och Oskar Negar. Flera, flera anställda slog larm till högsta polisledningen men någon utredning gjordes aldrig skriver Sydsvenskan. Polisen i Malmö har tidigare den här veckan fått hård kritik efter avslöjanden om att den, ursäkta, beter sig rasistiskt mot invandrar ungdomar i staden. Ja, även vi här på Radio Folkbilderen reagerade som våra finska kollegor. Men vi får inte glömma bort att det döljer sig en betydligt allvarligare och bistrare verklighet bakom dessa hysteriska tokstålligheter. Mediernas antagligen effektivaste metod för att bekämpa nationalism- är inte att ljuga rakt ut. Sådant avslöjas nämligen betydligt lättare- än om de bara förvränger sanningen. Ta exemplet Might is Right. Det är en något svåröversatt rad- bland annat populariserad av rockbandet Rahova- i låten med samma namn. Själva uttrycket är förstås betydligt äldre. Sanningen bakom uttrycket, i sin tur- är evig. Den har följt människan sen tidernas begynnelse och den är inte ens bunden till människan utan till alla former av liv. Dels syftar uttrycket på principen om den mest lämpades överlevnad som Charles Darwin var först att publicera i Om arternas uppkomst 1859. Dels syftar den på principen Den starkes rätt. Kraft, styrka, makt Engelskans might omfattar allt detta. Allt annat är meningslöst utan det. Och att ignorera denna kunskap är detsamma som att ignorera naturens lagar. Efter att under en livstid har pumpats full med propaganda dag ut och dag in är förstås själva uttrycket «mighty's right» för den oinsatte tv-konsumenten självklart bevis för att vi hatar handikappade eftersom de ju inte är lika dugliga som oss andra. Dessutom bevisar det att vi dyrkar våldet och den råa styrkan. Vad är då sanningen bakom detta? Det ligger naturligtvis en hel filosofi bakom men den orkar ju inte det tv-zombis som utgör en stor del av dagens ursäkter för svenska män och kvinnor sätta sig in i. Det skulle betyda att de antingen var tvungna att öppna en bok. När kommer filmatiseringen? Gäspar de och sjunker djupare ner i tv-soffan. Eller lyssna på något som är politiskt inkorrekt och de börjar högljuttmässa Demokrati vår, som är i media, helgat var det ditt namn. Vad just denna del av vår filosofi bygger på är den egentligen självklara observationen att de starka styr världen och att forma sitt tänkande och agerande efter den vetskapen. Vi får ingenting gratis. Om vi har några mänskliga rättigheter så är det för att någon ger oss dem. Utan kapacitet till våldsutövning är mänskliga rättigheter, precis som allt annat, bara en kuliss, ett spel för gallerierna, en lögn. Och om den makt, regering etc. som ger oss dessa rättigheter inte har styrka nog till sitt förfogande att upprätthålla dem så har vi dem inte längre. Visst kan man säga att det är en mänsklig rättighet för kvinnor att inte bli våldtagna, till exempel. Men om vi har en svag polismakt, ett svagt rättsväsende, en allmän moralisk och mental svaghet inom samhället, så är den rättigheten borta, försvunnen, puts väck. Alla lagar som instiftas, alla godhjärtade försök att skydda våra kvinnor, barn och gamla, att rädda miljön, att göra våra gator rena, säkra och vackra, måste understödjas med styrka. Sedan är det självklart en avvägning hur mycket styrka som behövs. Om brottsligheten är som på Island, räcker kvarterspoliser till för att upprätthålla lag och ordning. Om den är som i Harlem får man ta till militära styrkor som patrullerar gatorna. Att börja orda om mänskliga rättigheter hade nog gjort befolkningen i Europa föga gott när Gengis Khan. Att börja orda om mänskliga rättigheter hade nog gjort befolkningen i Europa föga gott när Gengis Khan kom marscherande med sina mongoliska krigare. En lika stor armé av ariska krigare som förklarade att vi står redo att kämpa för våra rättigheter hade nog däremot fått den stora mongolhövdingen att tänka sig för både en och två gånger. Lika lite hjälpte ordande om mänskliga rättigheter när Stalins trupper välde in över Östeuropa 1944-45. Hitler hade som bekant försökt mäta sina tyska styrkor med Sovjetunionens men genom de allierades fräderi blev axelmakterna de svagare i den kraftmätningen. Återigen, might is right. Betyder det då att vi tycker att det som hände var helt rätt? Betyder det att vi inte känner det minsta medlidande med alla de namnlösa döda våldtagna stympade som råkade hamna i röda arméns väg? Betyder det att en man ska få våldta en kvinna om han är starkare än henne? Självklart inte. Men mänskliga rättigheter är något abstrakt. Något vi kan ge eller ta bort utan någon hänsyn om vi har den styrka som krävs. Just därför är det viktigt att de goda också är de starka. Därför är vårt ideal inte den fromme munken, utan den gode riddaren som betvingar onskan istället för att be till högre makter om frälsning. Våra ideal är naturligtvis också någonting som förvrängts bortom igenkännlighet. Vi tycker att alla ska vara storväxta blonda arier inom våra territorier. Tja, det ligger en del i det. Men eftersom man i medierna samtidigt ger intrycket av att vi på något sätt är ute efter alla som inte är det förvränger man som sagt verkligheten. Jo då, vårt ideal är en lång, blond, blåögd, muskulös och frisk arisk man eller kvinna med en IQ på 200. Det är dock ingen majoritet av oss som lever upp till vår idealbild av den ariska människan. Adolf Hitler var som bekant inte han heller lång, blond eller muskulös. Ändå utgör delar av hans livsverk grunden för vårt ideal. Friedrich Nietzsche, grundaren, i den mån man kan tala om en grundare, av övermänniskoidealet, led av diverse åkommor som gjorde honom svag. Vad medierna inte vill att folk ska förstå är att denna idealbild, denna övermänsk, övermänniska är just ett ideal och inte någon mall som alla ska formas efter. Vi ska sträva efter att uppnå idealet. Är det någon som tror att alla anhängare kommer att lyckas? Knappast. Meningen med detta ideal är nämligen just att det ska vara i princip ouppnåeligt. När den ariska människan börjar närma sig idealet får vi flytta idealen högre. Genom att sträva efter mer eller mindre ouppnåliga mål blir vi bättre människor. Idag sätts istället knarkande musikartister, bögar, färgade invandrare och glomorsökare av skilda slag med den gemensamma nämnaren ohöld materialism och ytlighet upp som förebilder. Vilket tror du är bäst för uppväxande generationer av svenska barn? Självklart behöver vi mer mänskliga karaktärer att identifiera oss med också. Vi behöver 91 och liknande figurer. Men måste vi ha en knarkande bögmotsvarighet till honom? Vi vill ha starka män och kvinnor. Män och kvinnor som är erövrare istället för slavar under massmediernas sövande gift män och kvinnor som våra förfäder världserövrare byggare, upptäckare krigare självklart är den styrka jag talar om inte bara den fysiska i så fall skulle gorillorna styra världen långt viktigare är mental styrka och fasthet en vilja av stål det var Hitlers styrka hans budskap till den ariska rasen der triumf villens Viljans triumf. Det var vad som skapade den europeiska civilisationen. Inte feghet och kryperi. Och det är vad vi åter måste väcka i oss själva och i de slumrande ariska folken om vi ska kunna erövra vår rätt att fortleva som folk. Det här är egentligen helt självklara saker. Människor har alltid beundrat den som varit starkare än de själva. Och det är vad människor helt naturligt gör än idag vid tävlingar av alla dess lag. Hyllas förlorarna under OS? Ja visst, men den största äran tillfaller ändå den starkaste av dem alla, segraren, guldmedaljören. Detta är så naturligt det kan bli. Men det sjuka samhälle vi lever i idag säger inte åt oss att vara starka, att övervinna våra egna fel och brister. Dogmen om jämlikhet säger ju att alla är lika mycket värda, så varför bry sig? Så samhället, inte bara förräda regimen utan hela det ännu relativt svenska samhället, reagerar inte med kraft på det som sker. I skolan formligen tävlar många ungdomar om att vara sämst, ha sämst betyg, skolka mest och så vidare. Och hur reagerar lärarkåren? Knappt alls. Många ungdomar och även vuxna lever praktiskt taget sina liv framför tvn och datorn. Hur reagerar samhället? Knappt alls. Många ungdomar går ut skolan utan att ens kunna läsa och skriva ordentligt. Hur reagerar samhället? Knappt alls. Knarkhanden frodas på våra gator. Hur många stockholmare har inte någon gång blivit erbjudna att köpa knark? Vad gör samhället? Knappt någonting. I storstäder där folk för bara några årtionden sedan inte ens låste dörren efter sig när de gick ut. Vågar nu många knappt gå ut utanför dörren. Vad gör samhället? Ingenting. Vattendrag försuras. Regnskogar skövlas. Haven fiskas ut. Skogar dör. Vad gör samhället? Inte mycket. Varför är det så här? Varför reagerar inte samhället? Varför reagerar inte svenskarna? Varför låter vi det här ske? Följande är något som står helt klart. Dagens samhälle är svagt, vekt och patetiskt. Alldeles oavsett anledningarna till att det har blivit så kan vi genom personliga observationer avgöra att det är så. Dagens samhälle tar aldrig i med hårdhandskarna. Det använder inte styrka och makt, stora ord om hjältar och martyrer, blod och ära, inspirerande och storslagen konst och arkitektur och så vidare. Det använder inga av det som den svenska, nordiska och ariska människan alltid beundrat. Vi som egentligen vill göra det. Att ungdomar tävlar om att vara sämst försöker de lösa med utredningar och tomt prat om hur viktigt det är att lyckas i skolan för att kunna få ett jobb- när vad som egentligen behövs är en total förändring av hela vårt tänkande. Att folk lever framför tvn och datorn försöker de lösa med en utredning- och en till utredning och på sin höjd lite rekrytering till fotbollslaget eller dylikt- när vad som egentligen behövs är en modern motsvarighet till Hitlerjugend- att ungdomar inte klarar sig i skolan försöker de lösa med fler utredningar och mer missriktad frihet. När vad som egentligen behövs är disciplin och inspiration. Brottsligheten försöker de lösa med prat, prat, utredningar och mer prat. När vad som behövs är omedelbar repatriering av kriminella främlingar, avrättning av ett antal våldtäktsmän, mördare och knarkhandlare. Och tidigare nämnda förändring av hela vårt tänkande. Knarkanden försöker de lösa med drogpropaganda i media. Briljant, eller hur? Upplysning, frivillig vård och prat, prat, prat. När vad som behövs är en kula i pannan på varenda knarkhaj som vågar sätta foten på svensk jord samt internering av knarkarna själva i arbetsläger till dess att de är helt drogfria. Miljöförstöringen försöker de lösa med prat, lite kalkning av vattendrag, mer prat, utredningar och fagertal. De kan på sin höjd fördröja katastrofen lite grann. När vad som behövs är ett omedelbart förbud mot onödiga förpackningar, giftiga utsläpp och så vidare. Samt en förändrad livsstil och ett förändrat tankesätt som innebär värdnad inför naturens majestät istället för dagens materialistiska tankesätt. Lägg märke till att detta förutsätter att samhället faktiskt vill råda bot på de sjukdomar som plågar oss. I många fall är det inte ens så väl. Vad gäller den våldstyrkan som medierna så gärna beskyller oss för? Vi är inte pacifister och har aldrig glossat svara det. Den pacifistiska ideologin säger att man aldrig ska använda våld. Detta innebär ofällbart att man i våldsamma situationer lämnar över allt ansvar för utgången av händelseförloppet på någon annan, ofta på angriparen. Följande exempel äger rum på en övergiven folktornplats. Det kvittar vart. På platsen befinner sig våldtäktsmannen, en stor, kraftig, kriminell typ med en stor kniv, kvinnan, som är hans tilltänkta offer, och någon av följande godhjärtade personer. Pacifist 1, Pacifist 2, Svensson och Patrioten. Våldtäktsmannen har hunnit upp kvinnan i ett rum. Det finns ingenstans att fly. En av de fyra godhjärtade personerna finns på platsen. Vad gör dessa personer i denna situation? Pacifist 1 är en av de få modiga pacifister som finns. Mahatma Gandhi är ett historiskt exempel. Han kastar sig mellan kvinnan och våldtäktsmannen. Pacifist 1 blir med största sannolikhet slaktad av den större knivförsädda våldtäktsmannen som sedan kan våldta och mörda kvinnan ostört. Pacifist 2 är som de flesta pacifister ett fekt kräk som gömmer sig bakom pacifism just för att slippa göra något eller för att smita undan värnplikten. Han gömmer sitt hörn och darrar medan kvinnan blir våldtagen och mördad. Svensson tar, efter att ha insett att det inte finns något sätt att stoppa det hela på– –som inte innebär livsfara, tar upp närmsta tillhygge och går lös på våldtäktsmannen. Förhoppningsvis får våldtäktsmannen skallen inslagen– –istället för att Svensson får dennes kniv i någon vital kroppsdel. Sedan döms Svensson till ett långt fängelsestraff av vårt sjuka rättsväsende– trots att våldtäktsmannen blivit dömd för våldtäkt och mord tidigare. Patrioten gör samma sak som Svensson, men har större chans att lyckas oskadliggöra våldtäktsmannen än vad Svensson har. Han har nämligen tränat sig i våldsutövning på det ena eller andra sättet, eftersom hans ideologi säger till honom att han bör lära sig den konsten för att bättre kunna försvara inte bara sig själv utan också andra. Det här betyder inte att alla nationalister måste vara proffsboksare eller elitsoldater, men vi ser en grundläggande kunskap i våldsutövning, inte självförsvar eftersom det inte bara ditt eget liv som ska försvaras, som något som alla svenska män bör lära sig. Betyder det att vi ser våld som något positivt? Nej. Däremot ser vi mod, hög moral och en stark vilja som något ytterst positivt och berömvärt. Om hjälten i exemplet hade lurat in våldtäktsmannen i ett annat rum och låst in honom där så skulle det ha varit minst lika berömvärt som att slå in skallen på avskummet. Den enda skillnaden är att hjälten då använder mer av sin överlägsna mentala kapacitet än av sin fysiska istället för tvärtom. Med det är inte sagt att våld inte sätter ens mentala kapacitet på prov, förstås. Att däremot passivt se på eller gömma sig och låta onskan härja fritt är en fraktlig handling, ovärdigt vilken man som helst och i synnerhet en arger. Tyvärr så är dagens svenska män, som lärt sig självförakt genom årtionden av osvensk sionistisk liberal propaganda, ofta de fegaste männen. Våld utövar en mystisk lockelse på oss människor, det ska inte förnekas, men det betyder inte att vi ska acceptera våld för nöjes skull, utom i organiserad form som till exempel kampsporter av olika slag. Våld som har ett klart uttalat gott syfte är en helt annan sak. Kort sagt är våld ett maktmedel, en förlängning av diplomatin om man så vill. Det är den sista utvägen i en situation som man bedömer som alltför viktig för att motståndaren ska få vinna till något pris. Om sedan motståndaren är våldtäktsmannen, kriminella invandragäng, förrädarregimen eller miljöförstörande storföretag spelar ingen roll. Vi, de nordiska folken har den kraft som krävs inte bara för att överleva utan även för att gå en fantastisk framtid till mötes. Vårt imperium kan en dag sträcka sig ut mot stjärnorna inte för att fly naturkatastrofer som vi själva skapat utan för att vi följer vår obändiga vilja att upptäcka. Vårt folk kan överleva in i den oändliga framtiden om detta sker eller inte kommer att avgöras inom det närmaste århundradet. Tiden är knapp, mycket knapp. Erkänn din egen styrka och inse att med den följer ett stort ansvar vars tyngd skulle krossa svagare människor. Ingen annan kommer att göra din plikt åt dig. Jag avslutar med tänkvärt citat av den västerländska filosofen Alfred Rosenberg. Därför är den nya livsfilosofin heller ingen sentimental predikan utan ett hårt och bittert krav. Ty vi vet att humanitetsläraren försökte motverka naturens urvalsprocess och att naturen en gång kommer att hämnas.